З журбою радість обнялась. ЧАРИ НОЧІ Сміються, плачуть солов'ї І б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, Чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч вам, Весна в цей час вам рада. Намент єдиний залиши Свій сум, думки і горе, І струмінь власної душі улий шумляче море. Лови летючу мить життя, шаруйсь. Хмелій впивайся, і серед мрій і забуття В розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить В палких обіймах ночі, Листки від сірвій на листить, Траві струмок воркоче, Відбились зорі у воді, Литять до хмар тумани. Тут лються пахощі густі, Там гнуться верби п'яні. Як іскре ще в тобі горить і згаснути не вспіла? Гори, життя єдина мить, Для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. І сміло йди під дзвінчарок, з вогнем, з піснями в гості, На свято радісне квіток, кохання снів і млості, Загине в себе звороття, що візьме час, що люди Погасни в серці багаття і заголоноді груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст, дні минулі. Та знай, над нас боги скупі, над нас глухі не чулі. Сміються, плачуть солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. 1904 рик